La compra pensativa. A Jabgul era un noi de 7 anys que vivia amb la seva avia Zob, ciutat situada dins de Baruchistan, a Pakistan. Ell era un nen ofre. Malauradament els seus pares van morir un accident de cotxa. Era el dia de la festa de l'Aid. Molts nens anaven a l'Aid. Hi havia moltes parades per comprar diferents objectes i aliments. La família estàvem mencant i aguntil del dia dell. Tots anavem vestits amb roba bonica. Allí estaven els amics Tajapul sensefik Nabijhan, Malat i Guhan. Estava menjant i govin i, però no li van preguntar a Púgul si volia un més a més. Hi havia moltes palmeres i el terra era pavimentat, recobert de catifes. Hi havia moltes persones que s'estaven preparant per l'acte d'adoració. El va van al sol a la festa perquè la seva avia li costava caminar. Va caminar tota l'estona descalç perquè la seva avia no tenia molts diners i no podia proporcionar-li sabates noves. Només tenia 45 rupes que li havien donat la seva hàbia. I va veure gronxadors mecànics i va pensar en no malgastar els seus diners. Els seus amics es van muntar als gronxadors mecànics i també es van comprar joguines. Zulfi Kare va comprar un cotxe de joguina, Nai Bihane va comprar un nino, balap, un soldat i gul un avió. Tothom estava jugant amb les seves joguines. A Japgul volia que li deixessin veure i tocar les seves joguines únicament, però no li van deixar per si es trencaven. Després de comprar les seves joguines, els nens van voler comprar alguna cosa per menjar. Van comprar Gulab jamun, halva i gelepi. A Japgul els mirava afamat. Ells no havia menjat de sent tot el dia, encara que tenia molta gana, així que se'n va anar a una botiga de gelí per a comprar-ne una. Per el camí va veure una botiga de fusta amb molt bastons i es va recordar de la seva àvia. Va entrar a la botiga i va preguntar al vendedor quant costa donar bastons i va dir a l'home que serien 50 rupies. El Jacques Bull va regatellar el molt asseguretat, finalment... Li va dir que això tinc 45 rupies, o no. El botiguer va acceptar a vendre-li el bastó per 45 rupies. Va sortir de la botiga de fusta, tothom estava tornant a casa. En el camí els nens anaven jugant sense precaució i les joguines es van trencar accidentalment. Jo al cul va començar a fer trucs amb el bastó perquè els seus amics no estiguéssim Tristan llavors de tant volia tocar aquell pal. Allà et vol va pensar que no els interessaria per el que li van fer aell amb les joguines, però també li va fer al·lusció compartir aquell moment amb els seus amics. Els li va explicar que era per la seva àvia i que el podien tocar, però amb molta cura que no es trenqués. Quan va arribar a casa estava molt cansat i amb gana va preguntar a la seva àvia si tenia el menjar l'àvia li va contestar "Es vas donar diners per menjar i beure o et vas donar els teus diners o l'has perdut l'àvia es va enfadar i va començar a renyir-li què estàs amagant de darrere la teva esquena? ell li contesta vaig pensar que Necessitaves un bastó per caminar i t'he comprat un per tu. La seva àvia el va mirar i li va dir «No hauràs menjar en tot el dia, hauràs sofret veient als altres nens menjant dolços». La seva àvia va començar a plorar i va abraçar amb molt d'amor i van a preparar el sopa